صورتصف بسم الله الررحمن الرم صبح للله مااف السمااوي و ماف الأرض وهله زيز الحقيم دا لا تصوي ل ده هر اغسی چې پاسمانو او پهمک کدي او اغ غالبب او حکم دی یاايوه الذي آمنو ا خلکو چې ایمانه مروړ دي لم تقولون ما لا تفعلون تاسو ول اغ خبرې وایه چې پوور کوي نه د پنز پنیز دا ډیره نخواخه کار دی چې تاسو او کوي اغه خبره چې پورا کوي نه دی نه ثبت لږي چېسههم و من اغ دی چ کوو فیلکې مداابقت وي د منافق بارے کې راضي تاسوس الله لو له وسلم فرماي د منافق درې نشانياني دي اگر چې مونسکي روزه ساتي او د مسلمانانه داوا کوي خو خبره کوي نو درو خوې چې واده وکي دغه خلاف ورزي کوي کامانت مانت ورته حواله شي هغه کې خیانت کوي د الله په نس دا ډیر ناخوخه کار دی چې تاسو او کوي خبره چې پوره کوي نه د الله خو خو هغه خلق دي چې اوی د الله په کې داسې په ترتیب سره جنگي لکه چې اوی د ویل کړي شوی سیسې دیوال وي د مومنانو د کامیابی علامه ته یا د مومنانو د کامیابی درمدار پسې د هوی په حق کې یا د هوی د طرفنا چغخلو کې دی یو وی په اتفاق دی وي او یا د قی د موسی اغه خبره چې غغ خپل قوم ته کړې و چې ازما د قوم خلکو تاسو مالو ولې تکلیف را کوي حالکه تاسو خپوی چې زستاسو طرف ته د الله را لګل شوی رسول نو هر کله چې اوی کوګوال اختیار کړو نو الله داوی جنہ کاګه کړ الله فاسکانو ته هدایت نه کوي هغه ته مثال سهلام د بني اسرائيل د زوال په دور کې راغلی وو بني اسرائيل کې چې کله هر قسم اخلاقي زوال راغلی وو او هغه کې هیڅ حوصله او جرأت نه و پاتې د دې سیس چې څه هغه و نو هغه د اوکی زکه چې د جبه او د شډم موافقت په کال او فیل کې موافقت هغه بند کولی شي چې جرأت پکې وي غنينو بند چې ير کې وي هغه هميشه د خلکو د مفاد اغوی او د هغه مطابق خبره کوي چې ټول خلک درازوي او هغه د سوکې هم په دی وجه او هی حضرت موسی علیه السلام منلو چې او هی با څه حکم وکړو نبيان انکار کولو چې تا دا خومغه نشو کولی تاسو ته پته ده چې دغه حلالول په مملکه هی څنګه څنګه حجت کولو یعنی او هی کې بد عہدي بد اخلاقی او نافرمانی عام شوه او حضرت موسی علیه السلام سره خپل خراب سلوک اجازه کړلو باسه وخت په موسی علیه السلام باندې دروغ الزامونه هم لګول د دې تفصیل کې باب او خروج کې هم هغه طرف اشاره ده ویل شو دي او ایا د کید موسی هغه خبره چې غغ خپل قوم ته کړي وچی ایسما د قوم خلکو تاسو مال وی تکلیف راکوي حالکه تاسو خپوی چې زه تاسو ته د الله را لګل شوی رسولیم يم یعنی هیڅ قوم د الله رسول سره داسې سلوک نشي کولی چې په خوله وي چې په الله او دغه پر رسول ایمان لرو او چې د عمل وخراشي نوبیاهیر کی دلتا لمه تقولون ما لا تفعلون تاسو څنګه وایي چې موږ الله او دا رسول منو خو هیڅ خبره نه مانی تاسو د هم په خپل عمل غوړو چې دا څنګه ده چې شپه ورځ د الله او د رسول د محبت خبری کو او د اتات په وخت مخ ووړو دا د کول او د فعل اتزاد منافقت دی الله فاسکانو ته هدایت نه کوي او یاد کوي د عيسى ابن مریم اغه خبره چې هغه کړي و چې ابن اسرایل زتا ستا د را راليګل شوی رسولیم يم کولو والایم د اغه تورات چې زمانه مخک راغله دي او موجوده او زیر ور کول والایم د یو رسول چې زمانه ورسره راځي او نبي احمدوي خدا خبره یاد لري چې اغه خلکو د خپل کتاب نه د تولایتونه وشته وو چې پکې د تاسو صلی وسلم د راتلو باز یو خوشخبری موجوده و خو هر کله چاغه ہوئی ته د صفا صفه نخو سره راغه نو هغه ویل چې دا خو خاره دوکده خو نو اوس په دغه سړینه غړ ظالم بل سوق وی چاغه په الله پوری دروغ بهتان تدې هلاکي هغه ته د اسلام یعنی الله ته د مننه سر اخته کول ته دعوت ورکړی کیږي دا سه ظالمانو ته الله هدایت نکي د خلک وڑی چې د خپل خلکو په پکو سره د الله نور مړکی او د الله فیصله دادا چې هغه بخامه خپل نور پوره پوره خورې ک کافرانه هر سمره نخوږي هو الذي رسله رسولله بالهده ودين الحق لهره علىدين كل ولو کحل مشریکون اومغدي چخپل رسولې د هدایت او د حقدن سره رالییکلی دی چاغ په ټولدن باندېغالبب هل الذي نه تجاره تننج من آذاب عم آیا خلکو چې ایمانه روده دي زدر ته اوخم اغ تجارت چې تاسو د ددننااک عذاب نه بچکی اهلیمان د عذااب علیم نه بچې دا جمله د غورقابلله ده, غور ده. اهلیمان د عذاب علیم نه بچکي یعنی د ایمان داوه یو سست او انجام جزاء او سزا دوهم شه دي سديغه تجارت تؤمنون بالله ورسوله ټول اول خو ایمان په الله او دغه پر رسول وتجاهدون فی سبیل الله او جهاد کید الله په لار کې څنګه به اموالکم وانفسکم پخپلو مالونو سره او پخپلو ځانو سره اومنګه سکو چې دې کې یو سس کافی کنو چې مالم ورکړو بس دې را کافیدا نور ازان بچو ساته خوري شنی مؤمن د دوانو پروانه کړي ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ومدا ساسو د پاره بهتره ده کتا سو پویږي کتا سو علم لري الله وساسو گناهونه مافي او تاسو په داسه باغونه ته داخل کی چلانبهته نهرونه وایږي او د همیشو سیدو په جنتونه کې به درله بهترین کورونه درکی دا لویه کامیابی ده او هغه دویم سیس چې تاسو یې غواړي هغه به هم درکی یعنی دا الله ته طرفنا امداد اونستې حاصلې دوه ولافته انبي صلی الله مومنانو ته دې زیر ورکه يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله ايغه خلقو چې ایمانم وروړي دي د الله مددګاران شي الله ته مدد پکار دي الله خو بينیاز دي اشاره ده دي طرف ته چې د الله د دین د خدمت لپاره شي کما قال عيسو بن مریم الهواریین من انصاری الاله لکه څنګه چې عيسو ازید مریم حواریانو ته وو د الله طرف په بلنه کولو کې څوک زمما مددګار دي مخکې راغلو انصار الله دلته دي انصاری الاله الله طرف ته اتلو او هغه جواب ورکړیو نه نه انشار الله موږ د الله مدد غارانیو په هغه وخت کې د بنی اسرایل یو وی ایمان ورو او بلې ډلې انکار وکړو بیا موږ د دشمنانو په مقابل کې د مؤمنانو تایید وکړو او مغوی وي غالب شو دا څه د پته ده چې موسی علی السلام کله او چټکړې شوی وو نو دا غو د منلووالو خلکو تعداد ډیر کم وو صرف لز لس دو لسبس خود حیرت خبره ده ده چې د اغه نپس د اوی د اوچتول نپس دا تعداد ډیر زیات شو او خاص طور چې کله د کسطنتین ادويم بچا اسئی شو نو د دې په وجغ چې د اغه ټول سلطنت چې شام او فلسطین کې خور وو اغه ټول پټول سایان شو او د پس هم په دنیا کې د عیسايت کافي خپلبه اوسم تاسو ګوري چې د حضرت عیسی علیه السلام منلو والا دنیا کې ټولو نزياتی کاغن اسارادی او که اهلی ایمان نو خبره ده ده چې څوک بنده د الله په لار کې قرباني ورکي سخ نه سخ وخت هم به قائم وي نو الله تعالی دا خبره نه زايه کوي څنګه چې د عیسی علیه السلام په دنیا کې په صلیب خېجولو کوشش شو د قتل اسازشونه تیار شول او قسم قسم تنگړې شول خو الله تعالی هغه دنیا نه اوچت کړو نو پس د وې پیغام عام کړو د انسان کار څه دي چې مسلسل کوشش دی کوي که جنکې نتیجه خاره نم شي نسبتا چې د مرګ نه پس استاسو لږه د لبټه سوسه وکاله باکی پاتشي ډیر ونی تاسو ګوري چې سابونه کال زړيدي دا خو په هم چا لګول وی کنه سم معلوم سمره په اخلاص وی لګول وی چې سوسه وکاله پس هم هغه موجود دي چې اوسه پوره د خلک फायदा مونږ اصل کې د کم وړ خلک یو لکه د نیکه کار او مثلا ماشومان او تا خپل بچو ته یوخه خبره وکوه واړو واړو په یوغه کې ووري په بلې او باسي یو زل به ورته خبره کو او چې ګورو چې خبره اونمني نو موږ له یوده مو سره شي نو دا سم کوي بیا بیا ورته خبره کوي کنن تاسو ته نتیجه نمخ کاری تا چې سبا لوي شي دا خبره به ورته وخت په وخت رايي دي او هغه وخت هغه د شخصیت تامین د هغه جوړول چې کم تاسو نن کړیو سبا ال تخکاری چې بعضي بوټي دا سي وي چې زر نه کیږي خوروسته چې اوشي نوډیر فده من وي ځکه سه هم نکی وړه مګړی دلته ویللی شوي دي دله مدګار شي او بیا د ایال اسلام د مګرو مثال دی چې هوی انثار الله جوور شوي وو لږ خلک وو د هغوی د لاسه الله تعالله سومره کار واغشتو چې په زګونو باندې را نه شو دله پلار کې اخاص والا کوش والله کلږ هم وي او کهژوند کې نتیجهورته کاره نه شي خو چېڅوک مهنت کوي کوشش کوئ ه به آخر کامیاب شي خوشر داې چې یني ځانونه او مالونه دوانه دي لګي یني الله تعالی دا سه د دین مدد کول واله خلکو تخپل مددگار وي دین زیاته د اعزاز څخه بره ده هلاک الله تعالی مدد نه دی پکار خو بیا هم اغویله عزت ورکی زکه چې مونږ هم دا غو سوره الجمعه بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحکیم دا الله پاک بیانې هر اګه چې په او په ځمکه کې هغه باچا دي پاک دي زبردستی او د خدمتونه واله دي هو الذي باث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ام اغدي جفو اميانكي ام داوینا يو رسول روچتکو چاغی تا دغه ایتونه اوری دغه اجن پاکی تسکیی کی تربیته کی او اغی د کتاب او د حکمت خبری خای حال دا چ د دین مخکی اغی پخکاره گمراهه کی پراته وو واخرین منهم ود تیرسل پیغمبري د غنور خلقو د یعنی اميانون علاوه نور خلقوم دي لمه يلحقو بهم چه اسلاده و سره ندملوشوي ياني رستو نسلونو کې برازي دال کفدل الله دا الله فضل دي ياتيه من يشا چه چاله خوخوي غله ور او هغه د لوی فضل والا دي مثل الذين هم للتورات ثم لم يحملوها په کم خلقو چې د تورات بار کې خودل شي وي خو هغه وي هغه بار او چت نکړو اشاره چاته رست ده بن اسرایل طرف ته دا هغه مثال د اخر په شان دي چې په باندې کتابونه بار کړې دي یعنی علم میں حاصل کړو خدا غه نه سفايده وانه غشت ډیر څه یاد کړ ډیر غټې ډیګریونه واخلي خو نه په ذاتی ژوند کې څه تبدیلی پیدا شو او نه په معاشره کې څه تبدیلی راغا نومو مسلمانانو تویل شوې دي چې تا وسدا سمکوي د هوی مثال د اغه خر پشان دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړې شوی وي یعنی هر کتابونه بار کی یو زینواله بلزی ته خووري خو هغه ته څه फायदा نشي دغه شان کم خلق چې اسی کتابونه یو زینه بلزه ګرځي زی، خو وینه علم ته نه حاصلي نه بيزان پوي دغه رو ته نه نو هغه د الله په نظر کې د خر نه څه کم نه دي د دین هم زیات خراب مثال دغه قوم دی چې هوی د الله ایتونه دروغ وړل دي دا سه ظالمانو ته الله هدايت نه کوي دې ته وایي هغه خلکو چې يهوديان جوړ شوې کچر تاسو په دې خوشاله یې چې په ټولو خلکو کې بسیاوازه دا تاسو د الله دوستانی نه د مرگ ارزو وکي کچري تاسو په دې خپل خیال کې ریشنیه خپله به هرګز د دې ارزو اونې کې په سبب د خپلو اغاملونو چې دوی کړې دي او الله دا ظالمان خپې جني قل ان الموت الذي تفرون منه فانه فا ملاقيكم دې ته وایي چې د کم مرګ نه تخت خا تاسو تخته یې هغه بخامهخه تاسو لرازي مې تاسو سو مرنه تخته نو چې کم خو به تخته او ملته ودرلم ختره او زر براشي تاسو سره ملاقات لپاره بیا به تاسو د اغه خدای مخته پیښکړي شي چې اغه په پټه او ظاهره عالم دی نو اغه به درته اغه هرڅه او کم چې به تاسو کول یا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه ميهوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البي ايها خلکو دي ایمانم روړدي کله چې د جمعه په ورځ د مونځ لپاره او شي د الله ذکر منډ کوي یعنی چې د جمعه د پاره باندې اوشي نو هر څار پرېدی او د الله ذکر یعنی مون سرهفته منډګی او اغه شتل رسول بریک دی دا ساسو د پاره زیاته بهتر ده ان کو نتم که تاسو کتاسو پویږي د جمعه مون سجده اغه فرض عبادت ده د سړو د پاره خذله د پابندی نه ده ساتلې د رسول الله ولو وسلم فرمای خلک دې جمعه کولو یعنی پرې خودونه منشي او یا و الله د دوی په جوړونو مهر الګي بیا په دوی په خلافونو کیشي یعنی هغه ته بیا د د حق د هدایت هیڅ خبره عقل کې ناراضي تو صلی الله علیه و سلم فرمای جمعه د جمعه سره په هر مسلمان حق او لازم ده خو سلور قسمه خلکو باندي واجب نه ده مملوک غلام خزه معشوم بیمار دوی کو جمعه کې نشه مليږي نو خیر ده فاذا فا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض بیا چې کله منسپور شي نه پزمکه کې خور شي او د د فضل تلاش وکي او الله ډیر ډیر یادوي وذكر الله كثيرا لکم تفلحون کې دي شي چتا ستا کامیابی نصیب شي سومره خبره دلته معلومه شو وذكر الله كثيرا لکم تفلحون ذکر الله یاد د انسان لپاره د کامیابی دروازه کوله وي او اېدا راو تجارت او لهو نن فدو الیه و ترکوک او کل شی تجارت او لوب تماشه ولید نو هغه من منډکړه او تی ولر پریخو دوی دو ته وایا چې د الله سره دی هغه د لوب تماشه او تجارت نه بهتر دی اشاره د خبره ته ده چې د مدینه خلکو د شام نه یو تجارتی قافله ایند جمعه د په وخت راغله او دول باجه شوروکړه چخل کو تطو لګي چې تجارتی قافله راغله د خلک د تنه خپل ضرورتونه پوره کړي وم دغه وخت کې نبی صلی الله علیه و سلم خطبه ورکوله او دغه ډول باجو اوازونه دل نو خلک بېچانه شو سه خلک نخو صبر همونه شو او جمعه ته ډو پرې خوده چې زر سيزونه واخلو گنی چې تر ختم بشي بهر تلو پوري صرف دولس کسانو نه علاوه نور ټول لاړل دا اصل کې ابتدایي فریضه هم وی لا تربيت کيدو صحابيان هم انسانان وو او د انسانانو ناس نه سدا کمی زياتي اوشي خدا د الله سمره فضل دي چې اغه په ختريکا اصلاح وکي دې په নিবাস پر روایت کې راځي چې هغه وخا غدول سړوسره وخځې هم پاتې شوي وي دینه دا په تللي کې چې زنانه به هم د جمعې کې شریکې کې دي او د جمعې مجلس صرف هم عبادت نه بلکې تعلیم هم وی خود کې مسلمانانو کې یو اجتماعيت وی دوه نو ډېر خو احساس پیدا کوي کچېر ته هم موقع ملوشي او چېر ته انتظام وی ک انسان پکې شرکت کول شي نو سهرش پکې نشته بېرته په دې موګه الله تعالی د آیت نازل کړه او حدیث کې راځي چې تاسو صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو ټول تلوي او یو هم نه وپاتې نه د کلبه هور کې خویدلې وو خدا د چې الک خلک هم په نیکه کوي نو د نور غلطیانو هم ماف کړي شي ځکه وایي چې په هغه علاقې عذاب ناراضي چې په هغه کې څو خلک د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار کولو والا وي حضرت حسن بصری وای چې دا د اغه وخالاتو چې خلک بدلوغي عمر کېده او قیمتون ډیر زیات وو نو تاسو په خپل سوچ کې چې ونده داسې اوګي وی دے کے پتہ او دې کې پته ولګي چې بهر خوراک ملووي کی نو تاسو به قتل وی چې سمدم دم خلک هم بازوګ کابو نشي ځکه الله تعالی په مونږ کې بالکل بند کړی دی نه خوراک کولی شي نه اوبس کولی شي نه اخو دې خوکه تي شي الحمدلله چې دا باندې الله له ګول دی کدا نوي نو به ان شو پور کېده بیا ای صاحب کرام له تسلی ورکړدای شي والله خیر الرزاقین او الله د ټولو نه به تر روزي رسان دی تاسو ولې فکر کوئ چې خلک به هرڅه واخلي او تاسو به اسنه بچ کیږئ سوره المنافقون بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انک لرسول و الله يشهد ان المنافقین لکاذبون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چې دا منافقان اته لرا شي نوې مونږه ګواہی کوو چې ته بشک الله رسولی او الله ته معلومه ده چې ته ضرور د الله رسولی خو الله ګواہی کوي چې دا منافقان بالکل دروغجند دي دیو انسان د نفاق اصله ماده چې لوې لوې خبرې کوي قسمونه خوري چې تاسو به یقین وکي خو چې کم بنده مخلص وي مومن وي هغه د الله تعالی نه يره کوي ډېر خبرې نشي جوړول هغه د جپ نزياد بزړه خبرې کوي منافق خپل خبری بلته د اورولو شوکلري خو مخلص انسان چي دي صرف د الله خوف لري چي ما د الله د رضا لپاره وکړو او سنا دوی د خپلو قسمونو نه ډال جوړ کړي یعنی غلط کار وکي او, او بیا د رضا کولو لپاره راښووي چي مونږ قسم خروق چي تاسو د الله رسولي فرمای قسمونه ست خوري چي ځان ايو پټوي او په دې طریقا دوی د الله د لارې نه پخپل هم منشوي دي او بل هم مني کوي فسد عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون د خلک ډیر خراب کارونه کوي د دې ټول هر څه وجه داد دا. چې دې خلکو ایمان وروو بیا کفر وکړو نو ځکه په ژوندونو مهور اوه لشو اوس دوی په هیڅ نه پويږي چې ورته ګوره نو ځسی در درته ډیر شاندار ښکار شي چې خبرې کوي نو بیا به خبر خبره ته میغو کوي ځکه چې دا وې ټول محبت دنیا سره دی دا وې ټول اکټیویټیز مهنت کوشش سره پاره وی صرف یاد خپل جسم فټنس لپاره دا سر ایکسرسایز سکول چې صرف د جسم ظاهري حالت ښه تشي او بل طرف ته چې د انسان د ایمان او روحانيت سهاله دغه وی فکر نه کوي د دې دا مطلب نه دی چې ځان مخه شته کوي خجامې ما غوندي خخراک ما او نا جوړه د خکاری او غرزيدې نه شي دا مطلب نه مطلب دا چې مومن په دې سيزونو کې اعتدال قائم ساتي د خپل صحت هم خیال کوي خود مونږونو هم خیال کوي د لباس خیال هم کوي او د اخلاق او د خپل کردار هم خیال کوي خو منافق خود غرضه خلق دی صرف د خپل ذات فکر کوي او هوی هر اغه چیز له توجه ور هر اغه محنت کوي چې څه دا هوی ظاهري شخصیت زیاد خښته او او د دې لپاره دوه سیزونه د هوی مخامخ کرایټریه دي یو خبری کول او بل ځان خساتل خو حاصل کې دوی د لرګو په شان دی دی. چې دیوال ته درول شي وي دیوال سره لګې د لرګي په شان یاد کړی دي ځکه چې لرګي کې احساسونه وي صرف خښته ښکاری دا څه پکې تلویزیجه دی وېوالونو خلکو د لړګي سجاوټ کړی وی او قسم قسم نمونه او ډیزاینونه پکې جوړ کړي وی مختلف رنگونه وی نو چې څو کمرې ته ورشي نو تعریف کوي چې ډیر ښه ډیزاین دي دغه حال د منافقانو دی چې په ظاهر داسې دي چې خلکو ته کوي خو تاسو وګورئ کده لړګي د دی دیوال تاریف اوم کوي تاسو نو تاسو له صدر کیغه هیڅ ومن په اوي کې ډس احساس نوي هغه د هیڅ کار نه دی سیوا ده دین چې ښه ښه د دې پاره د لړګو سره تشبيه ورکړي دا خلک د لړګي په شان به هسه او به رحمدي بزور هر आवाज خپل ځان خلاف کړی دوی په خو دشمنان دي دوی نه ځان ساته د الله غضب دې په دوی باندې دوی کم خو واپس بوتلې کیږي او کله چې دوی ته او ویلې شي چې راشي چې د الله رسول ساسو د پاره د بخنه دعا وغوړي نو دوی سرونه تاو کی او ته وی نه چې دوی ډیر په غرور سره د راتلون من کیږي اړو رازي بی صلی الله علیه و سلم کته د دوی د پاره د بخنه دواګان او غوړي او کوونه غوړي د دوی په حق کې یو شاند الله به هرگز دوی معاف نکړي الله فاسکانو خلکو ته هرگز هدایت نکوي د همو هغه خلک دي چې وای چې د رسول په مرګره باندې خرج بند کوي چې خوارشي بیرهمه خلک دي کنه به سه د تاسوس صلی الله علیه و سلم خاص کر هغه خلک چې اصحاب صفه کې وو او وي خپل کورونه هر څه د علم د پاره پریښو شپه ورز با تاسوس سره وو هغه کار کاروبار بین کوله او وی فول ټایم ځان ډیوټ کړو دا وی د ته خلبه رسول الله سلام په خپل ساتلو او د دې لپاره به 100 مسلمانانو ور سره تعاون یې مدد کولو نو چې اوس به په اوی د خرچ کولو خبره راغله نو خلک به لمسول دا غوې خلاف او سبه وی لا تنفقوا الا من عند رسول الله په هغه خلکو خرج مکو چې کم رسول الله صلی الله علیه و سلم سر یا تاسو سره وی حتی یې نفدو تر دې چې دوی وتختی چې دوی ته بخوراک نه ملاويږي چې ضرورت به نه پوره کیږي ندل ته باندې کینی ټول بکوړو نه واپس لاړ شي او دا ټول لوبه وختمه شي دا څنګه څنګه چالو نه وداوی اسه خود دوی مازه کار نه کوي خود اسلام خلاف سازشونو اغېته نقصان رسول الله دماغ ډیر تیز دي حال دا چې زمکه او د اسمانونو د خزانه مالک الله دی دا منافکن څخییل کوي چې که دوی خرچونونه ک نو دی دین کار او تررک به بنده حال دا چې دځمکې او د اسممانونه د خزانې مالک الله دی خدا منافکان نه پوهږي دویوی چېمونږ مدینی ته واپس او رسو نهسووک چې عزت والا دی هغه به کس دغ ځایه به وباسي حالا عزت خو د الله او دغ د رسول او د مومنو د پااره دی خدا منافکان پوهږ نه یا ای اوه له دې منانو لا تل هکوم اموالوکو ولا اولادکو ان ذکر الله ستاسو مالونه او ستاسو اولاد د تاسو د الله د یاد نه غافل نه د مال او د اولاد خاص طور باند ذکر دی نور سيزونه هم غافل کوله ولادي خو خاص اده د وسيزونه زکه چې انسان زیات هم د دې فائدې لپاره سوچ کوي یا د مال زیاتولو بزنس او د کاروبار خبرې کوي تاسو به کتلی وی چې څو خلک کچیر هم کینی سخوری سسکی آرام کوي هر وقت په مزغو کې د بزنس خبرې تاوي غرا تاويږي څه وخم په کلار نه یا په سخل کو کې د بچو او د دا خزو داس مينوي چې ک نړۍ کې هر ځای کې قدمونز یا د عبادت فکر ورسره ویو کنه خو دا هغي فکر به ضرور کوي منټ منټ پس به ټلیفون کوي چې ښه څنګه اوس سره نوخه خبره ده ته په سکول په کار خو په هر سس اعتدال تاسو کوري چې د اتات او عبادت چوي د اغي د پاره باز غیر ضروري سيزونه پر خودل پکاروي بیا چرته د الله د کار د پاره په وخت را وستل شي مونږ د هر وخت نوو وکړي ډیر خلک شکایت کوي چې څو کوټه م نشته قران شریف ویلو اذکولو تمژړ کیږي خو ټایم نشته زم غوړی چې خوشو سره وګد مونږ کو خو وخت نه ملاويږي نچري مونږه سوچ کړی دي چې دا وخت چرته زی سلیرش ګنټه وختو هر چاته برابر ملاوي دي د اغه دولت دي چې د مالدار او غریب فرق پکې نشته ټولتا برابر تقسیم شوه دي هم په دې سلیرش ګنټو کې غړغړ کارونو کې عبادت هم او کې خدمت هم کې او پایه خلق له دا غنتی زند پر هم کمی دي بنیادی وجہ د دلچسپي دا او چکم شي چاته سمره اهم او ضروري ښکاری پر ځړکه په مزغو کې چکم سس کې ساسو دلچسپی وی اغېل وخت راوته شي راوستلی شي الله تعالی فرمای لا تلهکم اموالکم او لا اولادکم ان ذکر الله دا الله ذکر او دلت ذکر صرف تسبیح کول نه دي منز د پاره تیر سبق کې راغلي دي ول اکبر دا الله د ذکر ټول نه لوي طریقه سره او منز کې د فرایض او خشوع خضوع سره کول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون چې ترسو خوشو نه وي کامیابی په شک کې او دا خوشو بسنګ راځي چې کلزړه نه د دنیا فکر لګل لري کوي هغه یو طرف ته کېګ دی دلته د بال بچ د خزې د مال محبت نه دې منکړي شوي چې د اوی محبت ازړه نه او باسه سره محبت مکوه خو چې د الله او دغه د عبادت او دات څخه راشي نو فورن پاسې دې کومه هم د حضور صلی الله علیه و مثال ته ګورو چې بهترین اسوای حسنه د زموږ لپاره حضرت عائشہ رضی الله تعالی نو وی چې تاسو صلی الله علیه و سلم په خپل کور والو سره خبرې اترې کولې ډیر خوشګوار موضوعات باندې خبرې بروانوي با خو چې څنګه به با د بانک आवाज راګي هغه و موږ بالکل اجنبی شو او فورا به مونږ روان شو یعنی شرط دا چې تاسو خاندې را خاندې خوراک سکا کوي خبرې اترې روانې وي څنګه یو نورمال طریقې انسان خپل کور والو کې خوشاله وي تاسو گفتگو هم انجوې کوي د چا او ری چاته اوروي پدې کې الله اکبر او شی او لکه چې تاسو سرم اډو سرشت نشته بس ختم خبرومدل ته ختمه خو زمونږ خو ټي وي نه بنديږي ځکه چې کوروالو سره خو او نور دل دلجسپانه زیاته شوی یا سنور هم سيزونه نه چې اغه تا د الله د ذکر نه غافل نکی هر اغه چې زمونږ دښمن کم چې موږ د الله د ذکر نه غافل لګي او بیا د الله ذکر کې د الله کتاب قران پاک هم په پا ذکر کې رازي بیا موږ که شانته نور ذکر هم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وسوش داس اكي ام اهوي بخسارك باتك دوال خلق دي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لو لا اخرتني الى اجل قريب فأصدق وأكم من السالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها. ور چې موږ اصله در کړ دی د غ نه خرچ کوئ مخکې د دی نه چې پ تاسو کې ا چاته د مک وښه شي او بیا په غه وختې و چېايز مبه ماته د یو سوې محلت نورلی را کړلو لټایم به د نور را کړی وو چې ما کوور کیوي او په ننیکانو خلکو کې شامل شوی یعنی چې کم خلک نیک دی نیک کارون کوئ زه هم دهغوی حصہ جوړه شوی حال دا چې کله د چا د عمل د پره کېدو نیټ را نو الله ورله هرگیز نور محلت نور کوئ د هر چا ژوند لیکل شوی دی الله سره ژوند الله د تېره نه مقرره دي زه او تاسو یې زيتول کومول نشو ځکه زمونږ په خواهش او تمنا باندې عمر نه لویږي مونږ وایو چې زه دا کار به سورځ په څوک چې څه کوي بس اوکای او خاص کر رمضان کې ځکه چې د ورځې پس بیا اغه اجر او اغه ثواب او اغه موکنه وي مونږ خوایو وایو چې د ورځې قران وایو د شپې ویخړو نو دا نور کار به بیا فارغ وکه ک خو نه چې کوم موګه ملویګی د نکه بل وخت نه ک غټ کاری کور کوټه زر کوي والله خبير بما تعملون او چې تاسو کوي الله دا غین خبر ده سوره التغابن بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا الله تسبيب بیانی هر اغه چې په اسمانونو کې دی او هر اغه چې په ځمکه کې دی باچای خاصم داغ ده او سنا خاصم داغه ده پاره ده او اغه په هر سي زبانه قادر دي دمون نکړه نه زمونږ تاوان دیله تعال ته خو هیس کمی نه را ځ هیس نقصانې نه کېدي محرم خو مغه دی چې دی تذبی کې شریک نه شي باچی خاص هم داغه ده او سنا خاص هم داغه ده اوغ په هر سز باندې کادر دی او غغ دی چې تاسوی پیدا کړی بیا په تاسو کې سوک کافر دی او سوک مومن او الله هرغ سنی کم چې تاسو کوئ غز مکه او آمانونه حقه پیدا کی دي او ساسو شکلی جوور کړیدي او ډیر خ جوړ کړی دی دی لا خپ ما او په کمترایې ځان ماچوي او خاصه مغطه اخرنا اخر, اخر استاسو واپس کیدل دي دسمه داسمانونو هر څه هغه معلوم دی. چې ستا سو پټوي او چې تاسو ښکار کوي هغه ټول هغه معلوم دي او هغه د سرونو په حال هم خالم دی. اي تاسو ته تا د هغه خلکو څه خبر نه دی راغلي چې هغه د دین مخ کې کفر وکړو او به د خپل عملونو د سزا مزه وسکله او وړاندې د هغه د لپاره یو دردناک عذاب دي هغه د دې انجام زکه مستحق شو چې هغه ته د اووی رسولان د صفه صفه دلیلونو او نخسر راغل نو هغه آیا انسان به مونته هدايت کړي پدې طریقه اوه د منلو نه انکار وکړو او مخه ووړو نو الله هم دا هوی پروا او نه ساتل او الله خوده به پروا به حاجته او په خپل ذات کې په خپل استایل شو دی انکاریان ډیر په دا وی سره ویل دي چې اوه به د مرګ نه رسو دوپاره هرگز ان را پاسول کېږي دی ته وایا نه قسم دې پرب زما چې تاسو سوبه ضرور را پاسول کېږي بیا به ضرور تاسو ته او شي چې تاسو په دنیا کې څه دي او دا کار الله ته ډیر سانده نو ایمان روډی پاللا باندې او داغ پر رسول باندې او په هغه نور یعنی قران باندې چې موږ نازل کړي دي سچ ته تاسو کوي الله دا غي نه خبر ده د دې په تاسو تا په هغه ورځ او لګي کله چې د اجتماع په ورځ لیومل جمع هغه تاسو ټول راځمکی دغه ود یوبل په مقابله کې د خلکو د ګټي تاوان ورسوي سو مقابله هم موږ په دې دنیا کې کوکنه او سبا هغه جهان کې او چا چې په الله ایمان روړه دی او نیک عمل کوئ الله به د اغو نهونه اووریي او په په داسې جنتونو کې داخل کې چ لاندې بت نهروونه بېږي دا خلک به همیشب پاهغې کې اوسیږي دا ل کامیابی ده او چې کم خلکو کوفر ک دی او زمونږه تونای د روغ ړلی دي اوهوی د دو زخی دي چې همشببه په دو زخې وسیږي او هغه ډیر بد زیای د دوسېدو سه دو. موثبت چې راضي هغه د الله په کم سره راضي چې سه موثبت را شي د الله د طرفنی فیصللو ګړی او کپول کوئ نو انسان له پ خپله سکون را څوک چې په الله ایمان لري الله دا غژړه ته هدایت نصیب کوي یعنی چې څوک په الله تکیه کوي کی؟ نو الله تعالی د مصیبت په وخت کې دا غژړه په آرام او الله ته د هر څه علم دی د الله حکم ته کیک کیږدي او د الله او د رسول خبره مني خو کته سو د حکم منلونه مخ ووړلو زموږ په رسول باندې د صفا صفا حق رسولو صفا بل زمواری زمواري نشته الله هغه د چبيه داغنه بل خدای نشته نو مؤمنانو په هغه باندې باور وساتل پکار دي اغه خلکو چې ایمان برودي دی احساس په خزو او ساسو په اولاد کې ځنی ساسو دشمنان دي د اوی نو خیاور سي او کچر تاسو د مافنا او ديزاین نه غرض ساتلو نه کار واخلې او په خانه وکي نو الله مخلو والا او رحم کوله والا دي خزو بچیته دشمن ویل شوی دي تاولی ولې ځکه چې حدیث کې راځي چې قیامت پر ورځ با یو داس سړی راولي چې د بچو خز او خزو د د او خوڑلې نو باځي وقت بنده د هغه خوښی شات پوره کولو کولو په چکر کې ځان هیر کی پل عبادت پریک دی خپل عبادت پرېک دي خپل زمواري کې کوتای کی نو هر شی هم په اعتدال خو وي که هغه د خزه او د بچو محبت هم وي تاسو ګوري چې مونږه صدقه خیرات نه هم څه شی منې کوي چې د ورکول وخ راشي نو څه خیال راشي چې مونږ خپل بچي خو هم دي دوی لیول او نساتو انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو مال او تاسو اولاد خو یوزمایشت او خاص الله دې چې دا غسر لوې یعنی که د اوله د خاطره د الله اپلار کېسه نهخرچ کې نو یاد ساته چې الته ب درتهسه میلاوي کي او کهڅخر چې بک قربی بهک نو الته بدر سوچنده زیات واپس کېږ فتهقلله هماتوم نه ترسوو چې ساسو په و کوي د الله نه یره کوي او خبره اوري او حکم کم او خپل مال خرچ کوي دا ساسو د پارهه بهتره ده سوچ چې د خپل ضر د تنسیانه محفوظ پاتې شو بس مغی کامیابی منط والاتدي بیا د شو لف راغلیدي کدا سو الله ل قرض حسن ورکړو نو غیب دیله په سو سوچنده زیات درکی او ساسو گناهونه به معاف کی الله ډیر دردان او صبرناک دی عالم الغیب وش شهاده العزیز الحکیم پټ او خکاره په هر څه باندې پوی دی زبردست غالیب دی او د حکمت والا دی سوچ رازی چې صحابه کرام به دا آیات نو ویل نو د او ایمان به دا څه زبردست چې په غیب ای فورا عمل کولو خو زموږه ژړې هیڅ اثر نه اخلي عملم نه ټس نمبر سکي ګنا سوره الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقت من نساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده ان بي صلى الله عليه وسلم كل شي تاسو خذله طلاق ور نو نو اويله د اويده ادت پاره طلاق ور کوي يعني د ادت حساب ساتل ضروري دي زکه چی د تعلق نور مسایله سره دي حلال حرام سره او د ادت موده ټک ټک شمار کوي او د الله نه يريږي چستا رب دي د ادت په موده کې متاسو او د خپل کورونه نه او نه د هوي په خپل اوزي خزدی ادته کمزې تیری هم د خاوند کور کې ما څه واده دی نه چې اوی د بدای یو کار پخ, پخ دا ته الله مکرر کړي شوی حدونه دی او سوچ چې د الله د حدونو نه ووړې دو نهغه پخ خپل پخپل ځان ظلم وکړه ته ته پته نه لګي کې د شی چې د دین رستو الله دځړې لګې دو څه شکل را پیدا کړي یعنی د موافقت یعنی چې خزه او ملته اېدته تیری نه دیو ته لاک نه پس کې دی چې خاوند بیا رجو کی بیا چې کله د هیوادې مدته ختمې دوه اورسی نو یا خو هغه په خطرې کې سره په خپل نکاح کې باندې یا په خطرې کې د هوینه جدا شي او دو کسان د سګواهان اونې سي چې هغه په تاسو کې د عدالت والوي او اې غواهانو گواہی ټیک ټیک د پاره د لا کوي دا خبرې دي چې تاسو تا د دی نصیحت کیږي خاص طور هر هغه چاته چې هغه په الله او پوره साखरت ایمان لري څو چې د الله نه یریږي الله به د هغه د مشکلاتو نه د وتلو سلاره پیدا کړي او اغلب دا داسه زينه رزق وركي چې اغب دا حکومت هم ناراضي څو چې په لاره وروسو اوکي دا غد پاره اغه کافي دي الله خپل کار په هر حال کې سر ترسي الله د هر څه د پاره یو اندازہ مقرر کړي دا ان الله به له امرې دا سن د چيلا د پاره سګران نه خود هر څه د پاره یو وخت یا اندازہ مقرر ده ځکه لکه تاخير کیږي او تاسو مایوس شئ چې کار ولې نكيږي لګیا د او تاسو په خاسو کې چې کوم خزې د هیزنه نه امید شې وی دي د اوی په مملکې کچري تاسو ته نو تاسو ته د معلوماتو وی چې د اوی اعداد درې میاشتې او دا حکم د اوی دی چې اوی ته له هیز نه وی او د حاملو خزو د اعداد حد دادې چې د دا اوی بچي اوشي و مې يتق الله يجعل له من امره يسرا څوک چې د الله نه يريګي الله دغه د پاره کار کې اسانتیا پیدا کوي دا د الله حکم دی چې تاسو نازل کړي دي وم تقلله سوو چې د الله نهره او کي ی کففر عنوسي آتی الله ب د هکونا هنا داغ نه اووری چې و عدم له اجره او ل اجربهلهور کې یعنی چې سکار کې کله بندی پیدا شي نو مغی سره ټکرمه وه ځانته عبورې چې زماغلتي چرته ده زما کوتی چرته ده او د غ اصللاو او د الله تعاللا واده چې اخه به کار رسانې همد چې سووک په سره استخار ووي مله زمل استفه الله له من کل ح من الله تعالی دغه د پر هر فکر غم پریشان نه لارو باسي دغه د پر د مشکلاتو نه د وتو لارو جوړ شي تلا کې شوې خزه د ايدت په زمانه کې په اغه ځای کې ساتهي په کم ځای کې چې تاسو وسیږي ساسو د خپل وس مطابق هر څنګه ځای چې وي او د تنګولو د پر تکلیف مور کوي او کچره اوی حاملې دي نو په اوی باندې د اغه وخت په خرج کوي چې تر سوې اولاد شوي بیا کچری هغه ساسو د پاره بچيله پی ورکړل نو هغه له خپل اجرت ورکي او دا اجرت مامله په خپل مینس کې په مشورې سره په خپله طریقه فیصله کي او کچری تاسو د اجرت په فیصله کولو کې یو بل تنگړو نو بچيله به یو بل خزه پي ورکي مالدار سړي دي د خپل مالداري مطابق نفقه ورکي او چاله چې رزق کم ورکړ شي وي هغه دي د هغه مالنه خرچو کې کم چې الله غلا ورکړي دي الله چې شاله دي د هغه نه زیات بوج پاغه نه چي چې د تنگسيان رستو الله فراختياهم ورکي یعنی ضروری نه دا چې هميشه ودچا حالات خراب سمره کلی دي چې اووی د خپل رب او د غد رسولانو د حکم نه مخ واوډولو نو موږ د اووی سره سخت حساب وکړو او سخت سزا ورکړو اووی د خپل عمل مزاو سکله او داوی انجام ټول د نقصان دی پاخرت پا خیرت کې الله داوی دا د دا پاره سخت عذاب تیار کړی دی نو د الله نه او یریږي اې د عقل والو چې ایمان مروړي دی الله تاسو تا یو نصیحت را لېګل یو داسې رسول چې تاسو تا د الله واضحه آیتونه اوري د پاره د چې مؤمنان اونې کومه خلک د تیرونه رڼا تروباسي یعنی دا آیات ولی او رول کیږي چې خلک د تیاری نه رڼا تراسي سوچ چې په ایمان ورودي او نیک عمل وکي الله به هغه داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې په تی نهرونه دا وي داخلک به په هغه کې همیشه همیشه اوسيږي الله تداسې سړې د پاره به ترين رزق ساتل دي دنیا کې خو دا سې زېتا پکنیک پوینت د سیل زې ویلیکي او ایلته انسان صرف یوسف رزللی شوق سره رزي او چیلته نارضي نو خپي چې دومره خشته زېبه رسو پاتشي خو جنت بعد هميشه هميشه د پاره ملاوي کی الله غا سات دي چې و آسمان کړل او دا غه پشنت دځما کې د قسم نه و پدې ټولو کې حکم نازلې کی دا خبره تاسو ته تا پدې وجا اخول کیږي کی. چې تاسو ته تا معلوم شي چې الله په هر قدرت لري او دا الله علم په هر خور خورده دیا یت نسبته لگی چې صرف اسمانونو هم وو ندی زمکه هم دی نور ورځې مکه هم شتا څنګه چې یو حدیث کې راځي چې څوک د بل یو لسمکه نه حق قبضه کی د قیامت پر ورځ د دې حصے د وسمکه برابر توغبه ورته غاړه کې چول شي سوره التحریم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك تبغی موطات ازواجك والله غفور رحیم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 فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ أَسَأَ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَيَبدلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات, تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور الرحيم اي النبي صلى الله عليه وسلم طوی لا غس حرامه کوم چې الله ست دپاره حلال کړی دی ایا د دې دپاره چې ته د خپل بیان بي بي خوشاله لغړی الله معفو کول واله او رحم کول واله دی دینه پته لګی چې نبی صلى الله عليه وسلم د خپل ځانه هیڅ شی نه حراموله چې کوم شی زنه د حدیث یا سنت کې حرام وی و هم اذن الله تعالی د موجود دی د الله حکم سره دی ځکه چې دلته صفا ویل شي چې تاسو حلال شی حرامو نه شي اصل کې دلته یو خاص واقعې طرف ته اشاره ده تاسو کوی چې بيبيانو انسانانه وکړه د اوی ترمنځ به هم بعض وقت د انسانانو ول احساسات وو نور خلکو لا کله خوشحالي کله ناراضگی نو د بيبيانو د خپل کور او باهمي د مسلو په وجې حضور صلی الله قسم وکړو چې زباع چې شاد نه اوس که تاسو شاد نه نو ټول umat بشاد پزان حرام کړو ندا څه وڑا یا معمولی خبر نه و د دې لپاره الله تعالی حکم ورکړو چې په شرعي طریقه کفاره ادا کئ او قسم مات کئ او د شاد نه خوڑلو د حکم نه ځان آزاد کی اسنه چې آئنده تاسو umat د تقوا وګڼي او دا فریدي الله ستاسو د لپاره د قسمونو د ماتولو طریقه مقرر کړی دا نه په تلګي چې سو خلالсыз حرام کی نو قسم د مات کی کفاره د ادا کی او حلال دی نه حرامي الله تاسو دی او اغه بهر سپوی او د حکمت والا دی او دا اودا هم د توجه کولو قابلیت د کلچنه بی یو خبر خپل یوه بی بی ته پراس کې ویلی وو بیا چې کله اغه بی بی بل چاته اغه راز اخکار کړه او الله نبی صلی الله علیه و سلم ته د دې راز ښکار خبر ورکړو نو نبی صلی الله علیه و سلم د صحاده پوری اغه بی بی د اغه نه خبر کړه او د صحاده پوری د اغه نه اراح وکړو بیا چې کله نبی صلی الله علیه ته د راز ښکار د خبر وکړو نو هغه ته پوسکړو چې تا ته د دې خبر اچا درکړو نبی صلی الله علیه و سلم او ویل مله هغه چا خبر راکړو چې هغه ته هر څه معلوم دي او د هر څه خبر ده اوس هغه سه خبره وا چې او وی ویلې نو خبره دا ده چې هغه هم د راس خبره نو د کولا وله سګون جاي شنیشته کته سو دوانه بیبیا نه الله ته توبه او باسي نو دا, بی دا نو تاسو د پاره بهتر ده ځکه چې ساسو زده نه د نیګې نه بیلاري شوي دي او که د نبی صلی الله په مقابله کې تاسو پخپلو کې ډله جوړ څنګه چې وای کنا پټي بازی وکړه نو خبر شي چې الله داغه مولاده او داغه رستو جبرئیل علیه السلام او ټول صالحان مؤمنان او ټول فرشتي داغه مرګري او مددګاران دي یعنی دا بالکل فطري خبره ده چې ډیر خلک یوځای او اسیږي چې سم معاملې کې اختلاف رائے او شي نسوک په یو طرف شي سوک په بل طرف شي لر نه ده چې صلی سو لا وسلم تا سټولو بیانوله تلاک در کې نو الله به اغلهستاسو په بد لکې داسې یانې وررکې چې ستاسو نهبه بهتر وي شنې مسلمانې منلو والله تو بوی سوالله عبد کولو والله او رجددارې که کوډوي او قوا دکی چې نهک دا اصل کې د پوو طریکه یعنی دبکه د یوکسم یا وه الذي نه آمنو اغ خلکو چې ایمان هم رو دی انفسکم انفسهکم و هلی خپل ځان او خپلبال بچ د اغه چې د هغې انسانان او کان وي. چا ته وی لیکيګي اهلي ایمان ته موږ وایو چې کلمم ویل دا او جنت ته خو به خامخازو هر څه چې کښه کوا فرمای نه اے اهلي ایمان والو بچ بچګي او صرف ځان نه خپل کور والو خپل بچی خزې هم بچګي سسيز بچ بچګي ګرمه نه یخنه نه وبانه جراسم نه نارن، ده غورنه نره کم غورنه وقوده الناس چې د غي خشاک به انسانان او حجاره او کانې وی الیها ملائکتون غلاد شداد چې په غي باندې به ډیره بد او سخت فرشتي مکرر وی چې هیڅ کله د الله د حکم نافرمانی نکړي نا او هی به ولی مقرر کړي کېږي چې په خلکو چې کم الته اور زول شي نو چې اغا بهر راوته نشي یعنی بهر راوته والا به واپس ګرځي دا به جهنم داروغه یا نگران وی چې به په سزا ورکول مقرری وسه حکم چې اوې ته کیږي هغه په زيروري یعنی د الله پوره پوره فرما برداري کوي ایمان ایمانوالو ولې تاسو په دا س نه کوي يا ايها الذين كفروا باغه وخت کې به اوې لشي چې اي کافرانو نن عذرونه مر اوړاندې کوي نن معذرت بهانه م کوي دلته کافر نه مراد څوک دي چې څوک اډمبني حکم نه مني تاسو له قوم هغه څخه بدله درکړی کیږي لکه څنګه چې به تاسو عمل کولو اي غلکو چې ایمان الله تعالی څخه توبه وباسي لره نه ده چې الله تاسو بدیا ني تاسو توبہ پسکیگی پخوانے بدیانو او غلطیانو باندې یعنی کد خپل کور والاو د بچو یا د زان ماملے کسا غلطی ہوشی نمائیو سکی گئی ماں اللہ با اولنے گناہان ماف کی د پار اصلاح او کوشش شور ہو او تاسو په داسې جنته نوته داخل کی چې د اغه لاندې به نهرو نه دا به اغه ورسوي چې الله به په خپل نبی صلی الله عليه وسلم او اغه خلک چې اوی دغه سره ایمان قبول کړی دي نه رسواکې د اوی نور به د اوی نه مخک مخکې او د اوی ختی طرف ته منډه وهي او اوی به وای چې ازموږ رب زمونږ نور زمونږ لپاره مکمل کړي او مونږ او به خې ته په هر سيز باندې قدرت لري ده هشير میدان کې به ډیره تیاروي هر بنده سره به ومخبل رڼاوي او هغه به د سوي د خپلو عملونو د قیامت پر ورځ به منافقینو ته لګ رڼا ملاويږي بی. او بیا به غایب شي تیار به شي نو مخلص اهلي ایمان به هغه ته پګتو او یریږي چې زمونږ رڼا چرته لاړ نشي بده به هغه دعا کوي او ګوري چې اهلي ایمان به الته هم دعا کوي واغفر لنا اي الله مونږ او بخا نو دا څنګه کې دي چې دنیا کې مونږ استغفار نه کوو یا ای او نبیو دل الکفاره والمنافقین وغلظ علیهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د کافرانو اور کا. اور شورو کا. سخت او د منافقانو سره جهاد وکړه او د هوی سره سختي شوروکړه منافقانو سره جهاد تاسو خو منافقینو سره هیڅ څنګه وکړې نه یې قتل کړي وو نو دلته مراد دې چې سخت احتساب وکړي فهم سخت خبره ورسره وکړي او هوی سره مناسبه خبره کوي بلې چې د منافقینو خوښه سو چې اووی د مخلص مسلمانان ځان طرف ځان په شاد ویلیچې اQtGui ته به ویل کنه چې تاسو ایمان روړی چې څنګه نور خلکو ایمان روړی دي نو اQtGui به ویل چې داسې ایمان روړو چې څنګه بې وکوفو خلکو ایمان روړو نو مخلص اهل ایمان اQtGui به بې وکوف کاریدل چې دین د پاره به قربانيان ورکولې نو فرمایې چې نه اQtGui به کمزوري کېږي نه مضبوط به اوسې یعنی دل ته د جهاد نه سمکلب دي چې د اQtGui د طریقو د سازشونو چالوونو رسم او او د اQtGui د جن طریقې نه دې تاسو متاثر نشئ او د غیر خلاف جهاد یعنی جد جهاد کوي زکه چې انسان د خپل تربیت مامله کې هغه وخصوستی کوي چې کله او ګوري چې ډیر خلک ځانته مسلمانان وي او هر قسم غلط کار هم کوي نمنګه ولی خپل ځان محرومه پاتې کوي نن چې بچي د سيزنه منې کوي نو هغه یې سوي پته ده کنه چې سوي چې د هر سخل کوي نو مونږ به ولې نه کوو ولی هغه مسلمانان نه دي سهم دی لفرمای چې داس خلکو په مملکه نرمي م کوي دا هوی طریقې مخبلوي بلکې هغه سره سختي کوي سختي نه مراد ادا نه دي چې بدتمیزي کوي مراد دا دی چې د هوی اغه سيزونه م خپلوي چې کمستا دین د پاره نقصان ولای فام سټاند واخلی د اوی زه د زخت دي اوغه ډیر خراب زه دي د ورتلو الله د کافرانو په معاملکه د نو عليه السلام او د لو ته السلام خزي د مثال په تور پیش کړي اوی دوانه زمونږ د صالحانو بندگانو په نکاح کې خو اوی د خپل خووندانو سره خیانته کوي او اوی د الله په مقابله کې د اوی هیڅ هم په کار را نه دوره ته ویلی شو چې هورته دتلووالو خلکو سره تاسو همزي او د مؤمنانو په مامله کې الله د فرعون دی بي مثال پیش کړي کله چې هغه دعا وکړه اې زماره رب د خپل ځان سره زماده پاره په پا جنت کې یو کور جوړ کړه رب ابنلی اندک بیتن فل جنة د خزه دعا و چې یا الله زماده فرعون کور نه د پکار زماده فرعون بچای نه د پکار زماستان از دې استا خوکه کور پکار دی جنت کې او ما د فرعون او دغه د عمل نه بچا او د ظالم قوم نه ما خلاصا کړه او د عمران دلور د مریم مثال ورکې چې اغه د خپل شرمگاہ حفاظت کړو بیا مونږه د خپل طرفنا باغې کې رو پوکوهالو او اغه د خپل رب د حکمونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړو او اغه د حکم منلووالو خلکو نو دلته تاسو وګورئ چې د خزو مثال ورکړي دي نو داخه په غور او ردل پکار دي دوه خزي چې د پیغمبرانو خځوي یو د حضرت نوح علی السلام خځوه بل نه د حضرت لوط علی السلام خځوه خودوانو خووندانو سره خیانت کولو نعوذ بالله د خاوند په حق کې نه مخصوص حق کې نه خودی دین مامله کې داوی مرګرتیا نه کولو حضرت لوط علیہ السلام کړه چې فرشته راغله نو هغه خځه دا خبر خپل کوم لور یعنی دا قسم خیانت یعنی د خاون سره د هغه په میشن کې وفاق کول په ځای د کوم وفاداری کړي نتیجه شوه چې د حضرت لوط علیہ السلام په کوم باندې عذاب راغلو د نو علیہ السلام په کوم باندې عذاب راغلو نو د دواړو خځې په عذاب کې راغله حالکه د پیغمبرانو خځې خوب بچ نه کړي شو په مقابله چې فیرون چې یو ظالم بچاو د هغه خځه مؤمنه د فیرون په کور کې وه هغه د خپل ایمان د وجنه بچ کړي بیا حضرت مریم چې په دغه جوند تیر کړي وو په دې کې د مسلمانانو جنکود لپاره بهترین مثال دی شيغه د خپل شرم او د عزت حفاظت کړي وو او هغه فرما بردار او خلکو کې وو ولی چې اکثره جنکې عموما وې چتا سکل او وړوي نو تاسو خوم د هر سکول نو نه کومو ر کار کړی وی نو هغه ته موږ وري په ځانۍ کې حضرت مریم ته ګوري هغه یی حضرت آسیه ته تا تاسو د لپاره نمونې دی نو خصو کې خمه سالونه همشت او بد هم دوونه مثالونه شته وآخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب اليك والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته